як а Вона махнула на нього рукою, передражнюючи бабуню, яка точнісінько так махала на діда Чепурного. Опікаючи губи, вони їли смажене сало із житнім хлібом, потім маленькими ковточками пили каву, передаючи одне одному кухля. «Як ти думаєш?» – спитав він. «Наші вже дійшли до Трипілля?» «Ні», – сказала вона. «Туди сорок верст». Маруся потримала кухля між долонями, гріючи руки, потім передала йому. «Кава чудесна», – сказав Мирон. «Не хвилюйся. Про них подбають». «Я не хвилююся». «Я бачу, тебе щось засмучує», – сказала вона. «Тобі так здається, бігме». «Через кілька днів вони будуть на місці». «А ти ще раніше?» «Я знаю», – сказав Мирон, сердячись на себе, що вона вловила його настрій. «Ти чимось заклопотаний?» «Ні, я здивований». «Чим?» – спитала вона. Він підкинув у багаття Поліно. Ніколи не думав, що на війні можна бути щасливим. «Ти про себе?» «Так», – сказав він. «Я кохаю тебе». Бігме, Маруся мовила його слівце і так мило усміхнулася, що та посмішка торкнулася його, як теплий вітер. Бігме, іди до мене, сказала вона, нам треба спочити, попереду далека дорога. Мирон підкинув у вогонь дров і сів біля неї. Ти не змерзла? Біля вогню здивувалася Маруся і розстебнула кирею бо ця ковалева свита гор'яча, як горно. Гор'яча? Вона знову сміхнулася тією милою усмішкою, що торкалась його, як теплий вітер. Але цього разу Мирон не завважив, що вона повторила його слово. Може тому, що Маруся трохи недомовляла «Р», і воно в неї завжди пом'якшувалося, як перед апострофом. Це ти гор'ячий. Він теж розстебнув свиту і, пригорнувши Марусю, заховав її в теплу пазуху, як зайченя. Ти пахнеш Дніпром, сказала вона, для того ти мене скупала? Тоді я про це не думала. А про що? Про що ти думала? спитав він, викликаючи її на граничну одвертість. Про те, що ти дурненький, сказала вона. «Це тому, що я за тобою стужився. Справді? Хіба ти не бачиш? Я просто стуманів за тобою». «Не бачу», – сказала вона. «Я чую, що ти твердий і сильний. Я буду ніжним з тобою. Ти моє зачення». «Хочеш сказати, що в мене косі очі? Не вигадуй. Очі у тебе трішки розкосі. Це зовсім інше». У школі хлопці називали мене монголкою. «Я не бачив кращих очей», – сказав він. Вони у тебе як... як що?» Він хотів сказати як у скіф'янки, але мовив інакше, як темно-сині квіти. «Пригорни мене, дужче», – попросила вона. «Та я ж тебе з'їм, зайчиня! З'їж мене всю!» Ніч розверзлася на весь світ, потім стислася в макове зерня і вибухнула білим полум'ям. «Мамо!» Пахло Дніпром і гіркувато пряним татарським зіллям. Якийсь час вона лежала непритомна, він навіть не чув її дихання. Мирон ліг на бік лицем до вогню, а її знов заховав собі в пазуху, як зачиня дивився на багаття, що перегоряючи присідало, але щедро пошило жаром, підсвічувало жовто-багряне листя на кущах та деревах, за якими стояли смоляні мури осінньої ночі. "Люблю", -лю", сказала вона кресон бігме. Він з голосу відчув її усмішку, яка торкнулася його теплим леготом. Лежав і боявся поворухнутися, щоб не потривожити її сну. Спала вона сторожко, час від часу здригаючись на луск. Галузки чи далекий окрик нічної пташки. І тоді як дитина щільніше горнулася до його грудей. Але тиша, саме зачайна тиша нічного лісу, навівала якусь феєричну тривогу. Миронові здавалося, що не він її наслухає, а вона. Ця жива тиша вслухається в нього і чує його думки. Він думав про свій корінь, про Осипа Станіміра та їхню армію, яка так певно взяла Київ та замість того, щоб забезпечитися здобутою у ворога амуніцію і піти на Львів, змушена була, Абдер та Ібоса відступити, аби потрапити між двох вогнів. З чиєї волі? З якого такого демонського повеління вони знов опинилися на межі катастрофи? З півночі червоні, з півдня білі, а там на заході був ще й третій фронт, польський, якого їм не минути. Про найстрашнішого ворога Мирон ще не знав. Він думав про свою бідолашну маму Марію, про батька та брата, яких уже не було на сім світі. Лежали вони один на горі Маківці, а другий на горі Лесоні. А він, Мирон, живим повернувся з тієї війни, щоб відразу піти на іншу. То вже була війна за свою державу. У Станіславі, куди вони дісталися вантажним потягом, формувався український піхотний полк із вояків-поворотців. Хлопці з Коломиї, Золочева, Миколаєва, Городенки скорше скидалися на задягнуті в лахміття скелети. Вони виходили з вагонів під мокрий дрібний сніг на півбосі. У багатьох ноги були обмотані ганчір'ям, та коли рушили вечірнім містом до касарні і хтось завів червону калину, Мирон побачив чудо людського воскресіння. Темні змучені обличчя враз проясніли, хлопці повищили зростом, їхні очі загорілися дивним блиском. Одні співали, другі молилися, треті крадькома витирали сльози. Тоді, в касарні, він теж довго не міг заснути, наче попереду було щось незвичайне, незвідане, хоча очікувала його.